Розсипаючись. Сніжана вхопила хлопчика за руку, і вони мерщій кинулися на інший бік дороги. Вони чули навздогін триповерхову лайку водія, однак розуміли, що гнатися за ними він не буде, залишивши на вечірній вулиці відчинений автомобіль. Що ти там питав, друже? віддихалася сніжана, коли вони забігли на одну з бічних вулиць і принишкли за розлогим кущем. Чи була я колись тут? «Це черемушки, і ще недавно я тут жила. Нічого собі, та нам, схоже, раз за разом щастить. Я б так не сказала», – прошепотіла дівчинка і раптом різко присіла, потягнувши за собою Сергійка. «В цю мить повз них проїхала патрульна поліцейська машина». «Гадаєш, то по тебе?» – запитав Сергійко. «Та звісно, Орися вже повідомила, і шукатимуть мене саме тут» але до мого дому ще далеченько, і додала вслід машині, що вже майже зникла з виду. А от тепер, дзуські вам, шукайте вітра в полі, поки вітер у лузі. 16. Вони поволі пробиралися до центру, обходячи освітлені вулиці і людні місця. Намагалися тримати курс не вздовж вулиць, а слабо освітленими дворами чи скверами. Звичайно, це значно уповільнювало просування до цілі, та так було безпечніше. Двоє підлітків без супроводу дорослих на вечірній вулиці привернули б увагу не тільки поліції, а й будь-кого з небайдужих дорослих. Сторінка 44. У дворах же дітям рідко траплялися люди, а якщо і зустрічалися, то були заклопотані своїми справами. В такий час вже мало хто повертався додому з роботи. А якщо ж десь і затримався, то мчав до родини, затишне помешкання, не ловлячи витрішки, що там діється навколо. Сергійкові та Сніжані доводилося все ж зупинятися, помітивши людей, що здавалися їм підозрілими і складали потенційну небезпеку. Так, біля одного з під'їздів вони помітили трьох літніх жіночок, що, схоже, вийшли подихати свіжим вечірнім повітрям, аби вночі ліпше спалося. Таким тільки потрап на очі. Спокійно пройти мимо не дадуть. Сергій Кознав, бо й у його будинку жили всюди сущі бабусі, які залюбки могли влаштувати справжнісінький допит не гірше, ніж у поліцейському відділку. Цілком поглинуті пригодою діти не відразу помітили, як десь у темряві, зовсім поруч, їх супроводжує хтось майже невидимий. Впіймавши вухом підозріле шурхотіння, Сергійку зупинився і насторожено прислухався. Сніжана теж затрималася і почала вдивлятися в темі, звідки долинали незрозумілі звуки. Схоже, той хтось теж помітив, що діти зупинилися, бо шурхіт із невеличким запізненням стих. «Як гадаєш, що там?» – пошепки запитала Сніжана. Сергійко мовчки знизав плечима, а за мить так само ледь чутно відповів. Одне, можу сказати, напевне, то не поліцейський. Можна було б посміятися і піти далі, та від страху діти ніби закам'яніли. Шурхіт у кущах відновився і раптом на освітлену ліхтарем латку тротуару вискочив величезний щур. Не настільки великий, як у недавньому Сергійковому сні, та й людських рис обличчя не мав, однак ця потвора виглядала значно більшою за своїх родичів, розміром із скота. Сніжана стиснула руку Сергійка. Сторінка 45. Я не боюся ні мішей, ні пацюків, промовила вона, але нам ліпше забиратися звідси якнайдалі, тим більше, що саме це нам і так варто робити». Вони побігли. Чи то через те, що вони були налякані несподіваними супутниками, чи ця частина міста і справді на якийсь час ніби вимерла, але діти не помічали навколо жодної людини. Ще декілька будинків, і далі мав початися невеликий пустир. Сергійко згадав, що колись вони з мамою тут проходили, адже неподалік був її інститут – але тоді був білий день, і він був не сам. Щоправда, і тепер поруч з ним була надійна людина, але з мамою в день якось воно було веселіше. Навіть через ступід власних ніг і калатання сердець діти чули, що карколомні тварини продовжують їх преслідувати. Скільки ж їх бігло слідом!